Du lyssnar på RLM, samhällskritisk Radio. Kära lyssnare, dagens ledande politiker agerar med total flathet mot vår tids största hot som växer både inom Sveriges gränser och i världen. Jag talar om de svartklädda bödlarna i den islamiska staten ISIS, den islamistiska armén som okontrollerat sprider sig över världen och är nu ett verkligt hot mot oss alla. Med mig i programmet för att berätta om just islam och islamism är en bland Sverigedemokrater och många andra väldigt uppskattad föreläsare om islam. En man med mångårig bakgrund inom det militära, Sverigedemokratisk politiker och författare. Jag säger varmt välkommen till Bertil Malmberg. Tack så mycket. Och med i programmet är även RLMs egen islamexpert som faktiskt just nu befinner sig på resande fot i ett muslimskt land. Jag säger välkommen till Ingrid Karlqvist. Tack så jag är då alltså programmets moderator, och tanken med det här programmet är ju då en intervju blandat med diskussion för att utveckla det hela ännu mer. Jag har här framför mig ett gäng frågor till Bertil och Ingrid står då redo att komma in och skapa diskussion med sina tankar. Och jag tänkte att vi skulle börja med att ta och prata om islam överlag och så, och senare komma in på ISIS. Men Bertil, nu tänkte jag att vi skulle ta och vrida tillbaka klockan lite och, eh, ta, och, och ta reda på då hur det kommer sig att du började studera islam och eh, varför du fortsatte. Ja, det var egentligen efter 9-11. Bush och Blair gick ju ut ungefär som bil och bull och sa att eh, det här har ingenting med islam att göra och islam är the religion of peace. Mm. Samtidigt hörde jag ett antal intellektuella ex så sa precis tvärtom. Att det hade allt med islam att göra. Och då satt jag igång och studerade på allvar. Såklart deras skrifter. Ett stort antal böcker och så vidare. Och dessutom hade jag tillfälle då. Eftersom jag var hemma med mina barn. Så jag hade tid att göra det också. Så mm. att eh, på den vägen är det. Ja, då måste jag ta och knyta ihop det här med, med det här lustiga att, Alltså vi får ju alltid höra att om man kritiserar islam Då är man ju bara obildad Man har inte läst på och så vidare och så men, men om man då faktiskt har grundligt läst på som du då har gjort Då blir ju nästa förklaring att Nej men man måste ju förstå arabiska för att kunna då tolka koranen rätt Men måste man verkligen det? Ja det har vi påstås ibland va? av eh, muslimska företrädare. Men eh, den som har behandlat det här bäst är egentligen Ibn Warak som är ex-muslim själv mm. och indisk bakgrund. Han har skrivit ett antal böcker om islam och han har skrivit en som säger How to Debate a Muslim. Och eh, då tar han bland annat upp den här frågan och så visar han att den övervägande majoriteten av muslimer förstår inte arabiska men de, men de är mycket förty muslimer. Den största nationen är ju Indonesien, sedan Pakistan och, och Indien som är stora. Större än några av de arabiska muslimska länderna. Mm. Och eh, sen finns det dessutom ett antal bra översättningar till engelska av Koranen. Och jag läser alltid de engelska, inte de svenska. Och då har jag ett antal personer som jag respekterar högt. Wafa Sultan och Brigitte Gabriel. Mm. Som båda har arabiska som sitt modersmål. Och bland annat vår far Sultan sa i samband med rättegången att de engelska översättningar av Koranen som jag refererar till de stämmer i allt väsentligt med originalet på arabiska even if some, sometimes somewhat sugarcoated. Och, och, och det är tre parallella översättningar som ligger på den här islamiska sajten om de är översatta av, av muslimer dessutom. Mm. Så det här att man måste förstå arabiska det menar jag är, är, är, är fullständigt nonsens. Sen är det ju dessutom så här att folk brukar alltid kritisera mig för att jag inte har läst hela koranen från perm till perm. och då får man inte kritisera islam om man inte har läst hela koranen men jag har ju läst väldigt mycket av koranen och då brukar jag också säga så här jag har heller inte läst hela Mein Kampf men jag kan ändå kritisera nazism för jag vet vad den ställde till med. Och jag har ja. inte heller läst hela Bibeln från pärm till pärm. Men, men du Bertil, du har väl faktiskt läst Koranen från pärm till pärm? Inte alla små surorna från början i, i Mekka. Men alla de viktigaste surorna jag har läst. Och ja. då är det en sak när man läser Koran. Det är alltså en sak som är viktigare än att kunna arabiska. Det är att läsa Koranen, inte från pärm till pärm. För då begriper man ingenting. Utan man måste hjälpa, läsa den med hjälp av något som heter tafsir. Och det är alltså förklaringar som sätter de olika surorna och de olika väserna i den rätta eh, kontexten. Mm. Mm. Om man inte gör det då, då blir man ganska lost. Mm. Jag känner ju Sam Solomon Som är ju före detta sharia-jurist Och numera eh, Alltså konverterad till eh, kristendomen Och eh, är det någon som kan Sharia och koranen och det hela Fram och tillbaka utantill så är det Sam Solomon och han har förklarat För mig, det är väldigt viktigt I vilken ordning saker står I de här surorna Så till exempel så står det om att man ska tvätta sig Då ska man göra det när man har varit på toaletten Och sen efteråt kommer När man har varit med en kvinna alltså enligt Sam Solomon, betyder det att kvinnor är lägre än bajs och säkta uttrycket mm. det hänger ihop också med därför har Tafs att veta vilken ordning man ska ju veta att koralen är sorterad inte efter någon kronologi eller kontext utan man sorterar efter surernas längd bortsett från den första inledningssuran den längsta suran är suran nummer två som samtidigt är den första suran som kom till efter flytten till Medina. Och det måste man veta för det finns en regel i, i, i apropå det Ingrid säger om att, att man måste ha vilken ordning. Det finns en regel som heter om abrogation. Ja, just det. För att det är så många motsägelser i Koranen och därför måste man hålla reda på detta vilken ordning det kommer. Och så finns det något motsägelse så är det den senaste som gäller och den senaste och sista av alla surorna det, det är Sura nio och det är också det hela de värsta. Ja, ja, precis. Det är ju det. Alltså, muslimer som vill försvara sin religion eh, säger ju ofta det, hänvisar till någon enstaka mening som till exempel den här om att den som dödar en människa har dödat hela mänskligheten. Men den är ju abrogerad flera gånger om. Ja, dessutom är det sorterade de bara eh, det är 2256. Det är till en del i, i gamla testamentet. Nämligen eh, brodermodet mellan Karin och Abel. Mm -hmm. Och hur det framgår man läser Tafsys så ser man detta. Så det de, de citerar är bara en del av det som de inte hela. Och läser man hela kontexten så blir det inte riktigt samma välvilja innehåll. Nej, och dessutom så vi det här ordet människa betyder egentligen inte människa utan det betyder en muslim. Den som dödar en muslim kan anses ha dödat hela mänskligheten. Ofta är det så. Mm. Mm. Men förutom det här då att man inte, hur, på vilket sätt man kan och inte kan kritisera och så vidare, så, så passar de ju också på, som du säkert vet och Ingrid och jag vet ju också, att de slänger ju på en massa epitet och, och om vi tar det här begreppet islamofobi då, det lär ju du väl kanske ha hört ett par gånger vid det här laget misstänker jag eh, Men vad tycker du om det här begreppet? Jag tycker att det är ett eh, fullständigt befängt begrepp. Man, man, eh, fobi är ju en sjukdom, alltså en, en oberättigad rädsla för någonting. Mm. Och så klistrar man på den på de som vågar kritisera eh, islam på något sätt va? Mm. Och eh, journalisten och skriftställaren Kenan Malik skrev redan 2005 en alldeles utmärkt essä där han behandlade det här då ganska nya begreppet islamofobi som använts systematiskt för att kväva varje form av kritik mot islam oavsett hur välbelagd det är. Mm. Sen är det ju faktiskt också så här att ju mer man lär sig om islam desto räddare blir man. Så att när Alice Bar vår fantastiska kulturminister sa att nu skulle hon minst sätta igång och se till att svenskarna fick lära sig om islam så tänkte jag gud vad bra. För det är ju faktiskt så att ju mer man lär sig desto mer rädd blir man. För ja. då förstår man varför detta pågår. Ja men det beror på hur man läser och vilken text man har. För några år sedan, när mitt barn gick i högstadiet, då skulle jag föra läxan. Eh, och då handlade det just om en, en bok i religionskunskap och Islam Och så svarade grabben så på ett visst sätt ja men det är fel så. Nej sa han pappa, det är inte alls fel. Det står så i boken. Ha! Ja. Då, då tar jag, då får du får lämna boken hemma. Så läste jag igen och så gick jag och talade med läraren och skrev till skolan styrelsen. Den boken hade då av författaren låtit en imam granska va? Och den var ju sockrad och förvriden och förvrängd så det gav inte alls någon riktig uppfattning om vad islam egentligen står för. Och, och, och den används fortfarande i våra skolor den här texten. Ja, det är ju alldeles fruktansvärt. Du har ju helt rätt i det att Det beror så helt på vad man lär folk. Men jag tänker så här att att um, om det blir så att fler och fler svenskar faktiskt intresserar sig för vad islam är så kan man ju tänka sig att många av dem själva går ut på nätet och hittar böcker av exmuslimer. Yep. Och det just vore ju i så fall bra. Ja, ta Wafah Sultan, ta eh, Ibn Warak, Emma Khan och andra. Jättebra böcker och välbelagda. Och så måste jag säga att det är ju väldigt bra att du gjorde, precis som du gjorde, att du faktiskt ställde dem mot väggen. Man kan ju hoppas att det är... Fler som gör det för det behövs ju verkligen inte bara då när det gäller islam och så vidare utan, utan även många, mycket annat ur ett politiskt synsätt så att säga idag när de försöker proppa på barn, ja deras egna politiska budskap och så vidare. Så vi kan ju hoppas att fler gör som du gjorde och ifrågasätter. Det är väldigt viktigt. Ja det måste man göra. Men, Jag tycker den historien är lite rolig. Känner ni till den här danske jihadisten? Ex-jihadisten Morten Storm ja, ja. Mm. Han har ju skrivit en bok nu Om hur han blev ju dubbelagent Men saken var ju den att han var ju då värvad Som jihadist, han hade varit en riktigt Sån tuff muslim i många år Och, och så skulle han Ner till Nigeria Han skulle ner dit och, och liksom Utföra någon slags terrorattentat Och när han stod på Kastrup Så blev han uppringd Och sa du, nej du kan inte komma för de har stängt av flygplatsen om du kommer så blir du stoppad och han, blev så, han, han kunde inte förstå detta för han var ju utvald av Allah. Han skulle ju nu åka ner och göra liksom någon martyrgärning så han kom till paradiset Och det. Och han blev så himla trött och ledsen på allt detta så han gick raka vägen hem till datorn och så googlade han motsättningar i Koranen och sen så, så gick det hela upp för honom, att han var ju fullständigt lurad. Mm. Och sen blev han istället dubbelagent och arbetade för Danska Säkerhetspolisen och även CIA. Ja, det var en nyklägg historia. Man kan ju hoppas att fler slutar så. Eh, men eh, Bertil, du menar ju även då att islam är ett hot mot demokratin. Kan du förklara varför det är det? Jag brukar säga ibland att jag har gjort många kommentarer på sistone. Man behöver egentligen inte läsa Koranen. Det gäller att läsa två moderna dokument, nämligen Cairo-deklarationen, The Cairo Declaration of Human Rights in Islam och Amanduskapet. Om vi tar Cairo-deklarationen så är det underskrivet av samtliga muslimska länder medlemmar av OIC. Och det innehåller 24 artiklar och där man nämner sharia 15 eller 16 gånger och i de två avslutande artiklarna så säger man att all human rights eh, är underställda sharia. Mm. Och i den avslutande artikeln så står det alla mänskliga rättigheter kan endast förstås och tolkas enligt sharia. Mm. Vilket ju faktiskt betyder att det finns inga mänskliga rättigheter. För det är raka motsatsen till mänskliga rättigheter. Den tar alltså bort alla mänskliga rättigheter. Och den hänvisar då till sharia. Så det andra dokumentet, det är då amandbudskapet. Det är ännu freskare, för det är från 2004 till 2006. Och det är underskrivet, så är det första karodreklationen på politisk nivå, på re högsta regeringsnivå. Amandbudskapet är underskrivet av samtliga höga företrädare för Sunni, Shia och Sufi. De högsta ayatollerna, de högsta imamerna, de högsta läder på alla universitetet och så vidare och så vidare. Ungefär 500 grund, ursprungliga undertecknare. Och där talar man om i tre punkter vad som gäller. Mm. Där talar man upp i punkten ett att den som är muslim ska underkasta sig, eh, sharia, det säger också att man får inte ändra någonting. Det där, eh, man får inte modifiera i kallas det för. Och så vidare. Och att koranen är... Exakt Guds exakta ordet kan inte ändras heller. Detta, de här tre do dokumenten, alltså cairo deklarationen Amal-budskapet och eh, eh, Sharia i sig, det i sig visar övertygande att islam är, är ett, inte bara är ett hot, det är fullständigt inkompatibel med demokrati. Men hur kan det komma sig att de så kallade undersökande, journalisterna, aldrig någonsin nämner kajrodeklarationen eller ammanbundskapet i, i svensk debatt. Aldrig. Ja, men de, de har ju ingen aning om det. Jag vet en gång jag debatterade med en muslimska somalisk tjej, fast hon är född här Bilan Osman som nu numera har fått en egen spalt i Expressen och hon påstod att hon var demokrat och då så sa jag, jaha men vad säger du om sharia? Ja vad vadå, sharia är bara en människa, det, det är bara för mitt eget liv och så Ja men du kan inte vara demokrat och samtidigt säga att du stödjer sharia Alltså hade vi en lång diskussion om det och sen sa jag till henne Men du, säg mig, vad tycker du om Cairo-deklarationen? Och vet ni vad hon svarade? Nej Det får du väl fråga de som bor i Kairo <laughs> På den nivån är det och du ska inte tro att journalister överlag har hört talas om kario De är ju överhuvudtaget inte intresserade av att lära sig något om islam. Därför att längst bak i deras huvud gror en misstanke om att vi islamkritiker kanske har rätt. Och bästa sättet att undvika det samvetet det är att helt enkelt aldrig ta reda på någonting. Man ja, gör som strutsen. Stoppar huvudet i sanden. Men eh, nu när du målar upp den här bilden det kan ju verka som en väldigt... Eh vad ska jag säga, sträng bild mot muslimer så nu är det kanske någon som står och hoppar här och, och vill sticka in och säga att men det finns ju faktiskt moderata muslimer anser du att det finns det? Jo, jag känner några tycken också men, och, men, men det är som mina ex-muslimska vänner säger ja, det finns ett antal moderata muslimer men det finns ingen moderat islam och eftersom jag vill undvika att generalisera så av mina böcker och mina blogginlägg och mina så försöker jag i huvudsak tala om islam och inte muslimer. Mm. För de kan se lite olika ut. Men, å andra sidan, de lever ett ganska tufft liv, speciellt i, i, i muslimska länder eftersom islam, inte bara en religion, det är också den mest repressiva ideologi jag har stött på någonsin. Mm. mot ja. de egna alltså som eh, filosofen Ernest Renan sa en gång för länge sedan han har tillbringat bra mycket tid nere i, i, i Mellanöstern och studerat professor var muslimer är islams första offer mm. precis, så är det ta några exempel här, jag bodde i England när, de här, när, när eh, bråket om eh, Mohammed karikatyr i Jyllandsposten eh, blommade upp mm. och när Londonbombningarna var då gick man ut och demonstrerade våldsamt. Jag tror ni har sett många av de här filmerna, plakaten. Eh, yeah. När man de, eh, demonstrerade mot de här karikaturen av gillansposten. Mm. Oh, yeah. och, och så sa man då, det, då när det här kom då Londonbombningarna. Ja det, det vanliga tuggigt om att det har ingenting med islam att göra. Att någon har kidnappat eh, islam va? Mm. Och då skulle man ju tänka sig att några moderata muslimer skulle gå ut att demonstrera på Londons gator mot att några hade kidnappat den, deras fina religion. Hur många moderata muslimer tror du demonstrerade mot detta? Noll. Zero. Big zero. Mm. Så moderata är de tyvärr. Och det, jag, det kan ju, vara, det kan ju vara, liksom, bero på... Att de faktiskt in inne inte vågar utmana alla. Därför att de är så indoktrinerade med detta från födseln. Att... Och repressiva. Att de kanske anhöriga kvar i de här länderna och så vidare. Va? Ja, ja visst. De är rädda. De är rädda för islam. Och de är rädda för sina familjer och sina liv. Japp. Men eh, nu kan jag nästan riktigt se nästa person stå och, och hoppa och säga. Att, men finns det inte olika former av islam då? Ja det finns ju små nyanser. Då är jag tillbaka till amandbudskapet. Mm. Där har alltså de högsta företrädarna i, i, i Sunni och Shia och Sufi mm. i konsensus och konsensus heter på arabiska Ijma mm. och det har en speciell status och de högsta lärare säger någonting i, i, i Ijma då är det bindande för alla muslimer och då har, har de i konsensus sagt att om man följer en av de här åtta lagskolorna, var fyra är sunni, par i, i shia, då är man muslim och man underkastar sig dem. Och så säger de, det egentligen är det bara små skillnader mellan de här variationerna. Och ja, precis. Det är ju, alltså, alla de det är viktiga viktigt. frågorna så är de överens. Ja, precis. Men. Sen kan man ju då säga att det är tillräckligt stora skillnader för att de ska ha av varandra hela tiden. För det finns ju alltid någon muslim som är mer rättrogen eller mer renlärig än en annan. Men, men alltså det är verkligen viktigt att de är överens om detta. Att islam betyder att man ska underkasta sig sharia. Så, så jag menar, de moderata muslimer som vågar utmana det, de räknas ju inte som muslimer av de högsta ledarna. Precis så är det. Men när du ändå är inne nu på sharia, då, om vi tittar lite närmare på det, vilken betydelse överlag då har sharia inom islam? Ja, den, om du nu har två dokument som jag säger, Kairo-deklarationen och Ammanbusskapet. Och båda understryker sharias centrala roll inom islam. Och det är inte jag som påstår detta utan det är de högsta politiska och religiösa ledarna som säger detta. De måste ju ha något, eh, eh, något värde. Mm. Och det är ju också så att just det här att sharia då anses vara alla oss lagar. Det gör ju då att det, alltså det är ju också ett väldigt tydligt en tydlig skillnad mot demokrati, för vi tror ju på lagar skapade av människor men ja. de tror på lagar som deras gud en gång för alla har, har skrivit ner och skickat ner till, till Mohammed och då kan man inte detta får man inte ändra på och därför kan man inte ha människorskapade lagar och det är så tråkigt jag pratade en gång med en, en kvinnor kvinnokämpe som, därför att marokanska kvinnor som blir gravida utan att vara gifta, de hade förr i världen så, så var det så här: de kastas ju fortfarande ut på gatan. De är inte värda någonting och de kan ha blivit våldtagna och så, men det, det spelar ingen roll. Familjen kastar ut dem. Och, men så var det dessutom så här: att dessa barn blev aldrig registrerade för det finns ingen central folkbokföring utan det är patriarken i familjen som för en familjebok och om de här barnen inte blev inskrivna där så existerar de inte. Och den här kvinnosakskvinnan, hon har då kämpat igenom så att den här lagen har ändrats. Så att de faktiskt får en identitet och kan gå i skola och, och liksom få jobb och sådär. Och då sa jag till henne när jag intervjuade henne så sa jag men du som nu har förstått hur sharia påverkar och sådär. Tycker du inte att det vore bättre om Marokko hade människoskapade lagar istället för sharia? Och då tittar hon på mig och säger nej absolut inte. Och jag var helt förvirrad, ja men hur kan du du ser ju vad det ställer till Nej, nej, nej det är inte sharia det är fel på. Det förstår du det är ju Allahs laga. Det är människorna som tolkar dem fel. Och då blir man ju så då blir man ju så uppgivad. De säger ju här de allra högsta sharia översättningar som jag har, som jag har översatt i min bok till svenska stora delar av det som har med mänskliga rättigheter att göra som är viktigt. Och där talar de bland annat om det du säger man inte får ändra. Men innan kompetens de det så har de ju också vad som är helig kunskap som alltså är obligatorisk kunskap och det behöver ni inte veta vad det är för någonting, alltså det här med koranen och, mm. och allt det här va sen finns det också det som är olaga kunskap, harang kunskap mm. och det är filosofi bland annat och det de kallar för materialisternas vetenskapen, men det förklaras det är alltså naturvetenskap Ja, och det är ju det Boko Haram, det betyder just det. Ja. Så det har de tagit från sharia, så det är inte något som hittar på själva där nere. Alltså och, mot västerländsk kunskap betyder det Boko Haram. Ja, ja, det är det det går ut på. Och så har man då regler då, man får inte ändra sånt som de gamla har kommit överens om i Idjma. Mm. I en ny tid. Och därför låser man ju det här Eh, sharia till medeltiden. Den yngsta ja. sharia-samling kom till på 800-talet. Mm. Jo men alltså jag, jag såg på Youtube om häromdagen ett klipp, någon hög imam som förklarar varför eh, jorden inte snurrar runt solen utan tvärtom. För, för det står ju i någon av de heliga böckerna Och Mohammed hade sagt att det var så Och så sitter han då där med någon liksom Liten glasgrej som han ska visa Så säger han så, här, ja men tänk nu Om jorden hade snurrat och du flög Härifrån till Kina Då skulle ju planet kunna stanna i luften Och sen så kom Kina alldeles av sig själv Du förstår <laughs> att så kan det inte vara Och likadant om du flög på andra håll Så skulle du aldrig komma fram Så här, Alltså, jorden snurrar inte runt solen Solen snurrar runt jorden Så är det bra, Mohammed hade rätt så är det. Och, och det är ju liksom ingen slump att det är så få muslimer som får en Nobelpris Det är ju liksom, det är motkunskap Ja men jag tänkte om vi skulle gå vidare här då Och, och ta in etablerad media i bilden nu då För att eh, det är ju trots allt, eh, och egentligen får vi väl säga Tyvärr de som faktiskt når ut till flest eh, Jag tänkte fråga dig Bertil, hur ofta händer det att du anser då Att de faktiskt ger en rättvis och, och sakligt korrekt bild av islam? I stort sett aldrig. Nej. Jag reagerar nästan varje dag på något i radio eller i det tidningar som fel Jag skriver mängder, eller inte skriva, skriver ofta kommentarer till de som är ansvariga för detta, till professorer och eh, religionsvetare till eh, dag på morgonen igår. För att jag försökte renskriva en, en transkribering av en lördagsintervju som var med Malby Mom för två veckor sedan. Mm. Och där en luftlands att Monica Sarinen. Som inte uppenbarligen kan mycket om islam. Som inte alls kan, st alltså kan ställa rätt följdfrågor. Och han kör ju skotan av henne. Och, och, och så är det varje gång. Jag lyssnar på eh, människor tror. De har jag skrivit till flera gånger. Men de kan inte ens svara. Filosofiska rummet och sånt där. De är notoriskt dåliga. Mm. Och de hjälper till att göra för en förljugen bild. Så lyfter de fram vissa. Hårdpreter som Mohammed Fashel Hashemi och, och sådana som kör Takia hela tiden. Så ska jag kanske förklara takia, att det. Takia är. Takia är alltså att ljuga framför de otrogna. Och det står också i sharia att ljuga får man göra om alltså målet är tillåtet. Då är det tillåtet att ljuga. Men, och här är det viktiga, om målet är obligatoriskt, då är det också obligatoriskt att ljuga. Och du är alltså oh. så att det är obligatoriskt att sprida, att delta i jihad och att sprida islam. Hur svårt kan det vara? Mm. Ja. Det står så, i, i, så ordagrant i sharia. Ja, men alltså det är ju det att alltså journalisterna, det som jag sa innan, journalisterna vill inte veta hur det ligger till. Därför att då skulle de också känna sig. Då skulle de plötsligt bli rasister eller främlingsfientliga eller vad nu va? Därför att svenska journalister utgår bara från svensk kultur, och det, det vi har fått lära oss det vi har vuxit upp med det: fult och ljuga och så vidare och så vidare. Det finns ju inga politiker som åker så fort ut från sina positioner, som om de har erskappats med lögn och därför kan inte svenska journalister förstå att det finns andra kulturer där lögnen inte alls är någonting som ger dig dåligt samarbete. Det är precis som du säger, att det är obligatoriskt att ljuga för att sprida islam. Så hur ska de någonsin kunna intervjua en hög muslimsk ledare när de inte känner till detta? Nej, de klarar inte det. Men eh, media då, om vi fortsätter med media Har ju som ni vet länge I årtionden egentligen Har de ju antytt att eh, Alltså de som pratar om islamisering I Sverige och så, det, de har bara en Gigantisk foliehatt på huvudet och så Men frågan är då om det är det verkligen Bara ett trams, för om du då Bertil eh, Ser på Sverige, skulle du säga Att det pågår en islamisering? Självklart gör du det. Förklara gärna Ja, om vi på punkt på punkt Viker ner oss för Islamiska krav yttrandefriheten till exempel. Bara i den här lördagsintervjun jag pratade om så tycker jag imorgon att vi ska då anpassa oss och lyfta på dem och att vi ska anpassa oss till dem också inte tvärtom. Och yttrandefriheten i, i sharia all kritik av koranen av eh, den här lång lista eh, som eh, innebär att det är alltså samma som blasfemi. Handlingar som innebär att lämna islam alltså det är det högst, fulaste man kan göra. Det är, att eh, kritisera någonting i Koranen eller Sharia eller Mohammed eller någonting va. Varje kritik alltså. Eh, det är eh, förenat med dödsstraff. Mm. Och det är alltså allt mot all yttrandefri och åsiktsfrihet. Och det står i deras egna böcker, i deras handlingar. I, mm. i sharia som är tolkat av de mest lärda inom islam ja, och sen alla... man, får inte ens, man får inte ens håna en muslim, Nej. det är också förbjudet enligt sharia man får vi... inte skoja med dem och varje gång vi viker ner oss för något krav, ska hand och de får ersättning istället va? eller de ska göra ditten och datten då viker vi ner oss ytterligare ett steg för, för sharia, för allt det här står i sharia Mm. Well. Och det är det som gör mig så ledsen med allt detta. För jag hör så många svenskar som jag annars liksom betraktar som kloka, intelligenta människor så säger de så här: "Ja men måste man göra det bara för att provocera?" Jag menar Lars Vilks, vad håller han på med? Kan vi inte bara låta bli? Och så säger jag så här: "Vet du vad?" Vad är det som har skapat västvärldens civilisation? Det är upplysningen med dess kritik av religion och det bestående som fanns då. Om inte vi hade tillåtit kritik av det samhälle vi hade den gången så hade vi aldrig uppnått den världens bästa civilisation som, som västvärlden utgör. Aldrig någonsin. Så varför skulle vi, varför skulle vi inte ge, hjälpa dem i så fall och ge dem chansen att också uppnå en bra civilisation? Och där är ideologikritik helt central. Och ja, religionskritik. Naturligtvis. Och det, det, här, att <coughs> det, det är faktiskt grunden för allt vetenskapligt framsteg. Jag sa till... En muslim, att jag är väldigt islamkritisk. Och så sa han så att det där vill jag inte höra på. Så sa jag nej, du behöver inte höra på det. Men jag tycker det är så konstigt. För att om du hade sagt till mig, vet du vad, jag gillar inte kristendom. Jag tycker det är så mycket som är dåligt med det. Så hade jag inte sagt så här. Det vill jag inte höra. Jag har sagt, gud vad intressant. Berätta för mig. Vad är det du inte gillar? Gud vilken spännande diskussion vi kan ha här. Mm. Och, och det är ju vårt sätt att se på det. Det är ju så vi agerar. Men inte när det gäller islam. Därför att vi ser dem som offer, kanske inte riktigt lika kloka som vi. Jag tycker det är en väldigt rasistisk inställning att inte ta andra människor på lika stort allvar som vi tar oss själva. Sen Eller för att de är reda för att mista sina liv. Sen är det ju konstigt de här politiskt korrekta som hela tiden, alltså vurmar för egentligen allt som har med, med, med islam att göra. Men samtidigt så vill de ändå ha det här demokratiska Sverige som innehåller någonting som de ofta tar upp nämligen religionsfrihet. Men hur mycket religionsfrihet skulle det vara i en framtid med islam? Inte alls. Inte all, det finns överhuvudtaget inte. Det har jag haft upp och dikaterat när det gäller omskärs och sådär. Det står i artikel 18 i eh, UDHR, i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, att man får religionsfrihet. Det är också frihet från islam. Mm. Eh, eller från religion. Och det är också så att den här religion man får utöva religion. Men det finns på andra paragrafer i FNs deklaration, i UDHR som begränsar det här med utövandet av religionen. Man får alltså, i artikel 29 så är det inskränkningar i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter. Mm. Och Dessutom står det också att, att, att inget, ingen religiös sedvänja som står i strid med någon av de andra Explicita rättigheterna, att eh, lämna, ja, ja, yttrandefrihet och så vidare. Kvinnors och människors lika ställning. Det kan inte heller tolereras enligt artikel 30. Och sedvänjer som innebär tvång kan inte heller accepteras enligt artikel 20.2. Man får läsa mer än en paragraf i UDH och inte komma att dragas med bara en del av artikel 18. För att förstå vad det här innebär. Men du, du nämnde ju kvinnor här också och vi i programmet har ju påtalat många gånger hur konstigt det är att det faktiskt är så många kvinnor som talar sig varma för islam. Kan inte du ta och beskriva kvinnans ställning inom islam då lite närmare så kvinnorna kanske och förhoppningsvis kan få sig en liten tankeställare? Ja hon, hon nämns ju negativa, övervägande negativt på mängder av sett i, i koranen till att börja med va? Mm. Hon, mannen får ha fyra hustrur han får dessutom ha ett obegränsat antal konkubiner alltså som han äger alltså slagfittar som han får ha sex med, det står ett antal koranverser mm. och, och det bekräftas också i sharia att om en kvinna icke-slavskvinna blir fångatagen av muslimer, då annulleras omedelbart hennes gamla äkt oh, icke-muslimska äktenskap och hon är tillgänglig för den här mannen. Ja, det står i sharia. Alltså, det finns ett antal sådana här saker. Hon är överstämmer den mannen. Hennes vittnesmål, det behövs två kvinnor för att uppväga en mans vittnesmål. Om mm. hon ska fria sig från den hon säger om skulle säga jag hon har blivit våldtagen. Ja, då måste hon få fram fyra manliga vittnen på att hon har blivit detta. Och hur, hur ska det låta sig göras? Mm. Alltså, det finns alltså mängder med den här typen av regler i sharia som är deras tolkning av koranen och hadith som, som sätter kvinnan i en betydligt sämre ställning än mannen. Alltså, det är precis som att, att feministerna de, de, de, de tror ju att det här inte är på rik. De tror ju att koranen kan tolkas ungefär som Bibeln Och så hittar de gamla verser från gamla testamentet Där det minst står att en far har rätt att slå ihjäl sin dotter Om hon har varit otrogen eller du vet någonting sånt Men det lever ju inte vi efter Vi antar ju inte att det är Guds exakta ord som vi måste följa Men så är det ju med koranen och sharia Det får inte ändras, det kan inte ändras Ja, det står i sharia-lagen också och dessutom har man har de högsta lärde. Alla vet kanske inte att Al-Azhar-universitet i Kairo. det är alltså anses vara den absolut högsta auktoriteten och lärokällan inom sunni -islam, som är den största av de islamska generna. Och om de har bekräftat att den översättning jag använder den är i överensstämmelse med arabiska originalet och i enlighet med, och det ger en sann bild av traditionell Sunnislam. Mm. Och det här har man alltså bekräftat alla de lärde så sent Som 2006 att detta gäller fortfarande. Då är det ingenting som är gammalt. Va? Nej, och, och, och hur kan detta vara så himla svårt att förstå? Jag säger det igen, därför att man vill inte veta, man vill inte förstå. Därför då blir ju man själv också kritisk mot islam och rädd för islam. Ja, framförallt från sin världsbild fullständigt upp och nervänd. Vilket kan behövas i många fall det är högerligen behövligt men eh, om vi tar och hoppar tillbaks till början av programmet så tog jag ju upp eh, de ledande politikernas totala flathet då, mot eh, eh, de islamistiska terroristerna eh, men som ni vet så är det ju inte bara politikerna som försöker få det att låta som att islam, det har ju absolut ingenting med saken att göra, som ni vet så är ju media också väldigt duktiga på det men hur ser du då Bertil på eh, de här påståendena om att eh, alla de här aktuella terrordåden som har skett och inte har någonting med islam att göra det är fullständigt befängt i somras så skrev då Svenska Dagbladet en artikel om bland annat vad som hände i Iraken de där stackars yazidierna som alltså, antingen skulle de fly eller så skulle de bli dödade eller så skulle de acceptera omvändelse i islam eller skulle de betala en särskild skatt för säkert skulle nämnde man inte att den heter Jitsia alltså den som alla icke muslimer ska betala en särskild högre skatt det stod där, så hade de sagt va och hör och häpna. Det här är nästan ordagrant vad som står i sura 9, vers 29. Döda alla, inklusive bokens folk, och bokens folk är juda, kristna. och kristna. om de inte låter sig omvandlas eller underdånigt betalar Jesia. Det låter att, ju trevligt. Det, det står så. Ja. Och det är 9, 29. Och det är inte abrogerat av någon senare vers. Och jag menar, alltså, var, varför, varför tror så många att Sverige skulle vara skyddat mot detta? Vart enda land som har blivit invaderat av muslimer Har gått precis samma väg till mötes De måste underkasta sig De måste konvertera till islam Dö eller betala den här jizya-skatten. Varför tror folk att Sverige skulle vara annorlunda? Tror de att vi är liksom impregnerade med demokrati och yttrandefrihet Och att det spelar ingen roll att islam växer sig starkare här Varför tror folk det? Jag begriper inte på jag läsade henne i 29, precis som det står. Gör det. Mot bokens folk, mot och, och, och dem som inte tror på Allah och den yttersta dagen och inte förbjuder förbjudet Allah, hans budbärare, har förbjudet och som inte följer sanningens version tills det villigt betalar Jesias extra skatt och är förnedrade. Det faktum är att vi betalar, man kan säga att vi betalar ju det redan idag eftersom väldigt många av de muslimska invandrarna lever på våra skattepengar. Och anser sig ha rätt att göra det. Den här imamen han, som jag intervjuades för två veckor sedan. Då, han hade mag mage att säga att ja, det beror inte religiöst att de åker ner i strid. Utan de behöver få mer pengar så de inte har så stora ekonomiska problem. Så då vi ska betala ännu mer jutsia för att de ska vara happy. Och det där är ju helt fel, det har ju gjorts många undersökningar på vilka de här jihadisterna är. Och det är inte alls så att de flesta kommer från fattiga förhållanden. Det är faktiskt raka motsatsen. Det är oftast det högutbildade människor som kommer från bra miljöer. Se på 9-11-bombarna och det finns hur många exempel som helst. om de var så väl integrerade, det kunde vi inte förstå att de skulle göra någonting sånt. Självmordsbombaren i Stockholm också? Ja, ta exemplet. Jag borde ju där ända när det hände den här Londonbombliga. Ja. Det visade sig att, att de var andra generationens invånare alltså vindravandrare. Mm. De var mycket mer radikala än de, de föräldrar som har kommit dit för att få ett bättre liv. Utan de hade radikaliserats i moskéer och sådana här ställen. Och de var hyfsat välutbildade, samtliga. Så de levde inte i något utanför skapar. Ja, och han som skiljer sig kanske lite grann är ju den här Köpenhamns-terroristen. För han hade ju tydligen någon kriminell bakgrund. Men det är ju inte heller ovanligt att de blir radikaliserade just i fängelser. Men det som, det som jag tycker var nästan hemskast med det här, det var ju att de danska politikerna gick ut precis som vanligt och sa, det här är en liten grupp och vi har inget att frukta från dem. Och intressant nog så, eh, fick, så, så höll ju statsministern Helle-Torning-Schmidt en presskonferens direkt efter detta hade hänt. Och då var den första frågan hon fick från en av journalisterna den var så här, hur tror du detta kommer att påverka muslimer i Danmark? Det är den första frågan. Alltså det är de, det är synd om det är de som är offren. Ingen av journalisterna frågade, heller Harning, vad ska du göra för att skydda oss mot islamisk barbari? Eller till exempel, hur kan du tillåta den nuvarande massinvandringen av muslimer när vi uppenbarligen inte har kunnat integrera dem som redan är här? Det hade väl varit de relevanta frågorna. Jag helt med dig. Jag håller helt med dig. Det är samma visa som tuggas i Sverige att riskera det inte om vi säger så så riskerar det inte att öka islamofobin säger man då? Va? Men man gör muslimerna till offer istället de verkliga offer de Verkliga offer som flyr det och andra kristna ö, Minoriteter ö, Från de länder där de har bott i generationer Och så gör man muslimerna Till offer istället för att man Kritiserar och det är häpnadsväckande Ja, ja det är inte klokt det, det är så upp och i världen det kan bli Och man känner sig ibland som Man är mitt uppe i en kafka omgång. Hur kan det vara att jag ser detta så tydligt men så få andra gör det och att den stora massan går omkring och tror på de här lögnerna att islam är fredens religion och att terror har inte dugg med islam att göra och så försöker man ju då jag vet inte hur du ställer dig Bertil men jag gör ingen skillnad på islam och islamism Nej, det är finns ingen att... skillnad ett Nej. antal ex-muslimer Solomon, eh, Warak och andra säger just detta och även Robert Spencer. Det finns ingen skillnad. Alltså, det, den gamla definitionen av islamism det är att man vill ha sharia som styr. Och mm. det vill man i islam också enligt det, man, det eh, budskapet och enligt Kajor-deklarationen. Alltså... Islam lika med islamism. Även Erdogan har sagt liknande. Vi accepterar inte det här moderat eller annat. Det finns bara en islam. Precis. Så, men så hur kan det gå man sig igen? Alla dessa varför, varför? Att det spelar ingen roll hur många höga imam och ajatoller, vad det nu är för någonting, som säger detta rakt ut. Det är ingen skillnad. Vi muslimer vill ha sharia. Vi vill inte ha er demokrati. Varför är det så svårt att lyssna på dem? Det vill man inte, för det passar inte kulturrelativisterna. Men om vi, jag tänkte att vi skulle gå in och kolla lite på det här med is, eller ISIS, då, som heter. Um, och vi har varit inne och pratat om det, om det finns olika sorters islam och så vidare. Och så. Men man kan ju säga att de verkar ju i alla fall se sig själva som representativa för islam. Uh, anser du Bertil att de med det? Ja, de följer de här sharia-lagarna. Och så säger någon, den här imamen till exempel, som jag refererar till, sa att ja, men de får inte göra våld. Dumhet, det står ju tydligt i sharia-lagen att, att, och så talar man, de tala om att eh, det ska finnas en fredlig jihad istället då va? Mm. Glöm det, det står alltså tydligt när man talar om jihad, så, så definierar det som strid mot de otrona. Och i vissligen ska det ju normalt när det finns ett kalifat men det har vi inte haft något officiellt sedan strax efter första världskriget när det turkiska kalifatet eh, skrotades. Men och då ska han strida varje år kalifen med sitt folk mot de otrogna. Mot Dar al-Halb. Alltså krigets land det är här du Sverige till exempel lovar. Ja. Men om det inte står det också i Sharia och om inte den här kalifen finns då är det en skyldighet för den enskilde att ta upp den här jihad. Ja det är ju minst sagt väldigt aktuellt nu att prata om jihad och prata om eh, ISIS. Och då tycker jag att det är väldigt aktuellt och också snacka om konsekvenser. Jag skulle vilja fråga er då, vad tycker ni borde hända med en, en sån här, de säger ofta ISIS-krigare, jag tycker inte de, om det för jag tycker det låter för snällt, ISIS-terrorist, de som då återvänder till Sverige- man kan ju tänka sig olika straff. Men vad säger ni? Borde de dömas för landsförräderi? Danmark har väl varit inne lite på att prata om det där och så. Eller borde de bli av med medborgarskapet? Berätta vad ni vad ni tänker. Ja, jag menar att de ska omedelbart eh, skaffa fram. De ska inte ha en lag som kan göra det. För det, kan, det finns säkert lagar som kan göra att ta bort... De ska omedelbart eh, be av med medborgarskap på livstid, och man ska inte hålla på med dumheten att De kan inte utvisas till ditt eller ditt eller landet av deras egen säkerhet. De har själva satt i den här situationen. Vi har inget ansvar för att skydda dem. Nej, Nej för det pratas mycket Nej. om det här med eh, om man har dubbelt medborgarskap. Ja, men då kanske det går, går för sig att eh, ja, att de inte får komma tillbaka. Så du menar du alltså då att även om man har svenskt medborgarskap så ska man inte få komma tillbaka? Ja, det ber jag. Ingrid? Jo, alltså jag håller med vi, vi var inne, vi snackade Något om det redan för ett par veckor sedan Länsman, om det här med att vi att vi ska liksom hålla fruktansvärda mördare kvar här därför att de riskerar tortyr eller vad det nu är i sitt eget land. Ja, de visste mycket väl vad de gav sig in på. Det kan inte vara vårt ansvar ja. att skydda dem från ett straff som, ja, som de hade fått där nere. Men <clears throat> det här den svenska debatten är ju ett koko för att här liksom pratar man om hur man ska förhindra dem från att åka dit. Vad är det för dumhet? att låta dem åka dit men låt dem aldrig komma tillbaka igen. Därför att Faktum är ju det att de här människorna som då är beredda att åka ner och skära huvudet av folk gräva ner barn levande bränna folk levande och vad det nu är för några bestialiska, barbariska saker de har för sig, tror vi att de skulle bli mindre våldsamma om de stannar kvar i Sverige om man redan har de tankarna då är det ju en människa som man helst inte vill ha här och om han då vill åka ner och liksom begå de här fruktansvärda handlingarna, låt honom åka vi ska ha så få av de här människorna i vårt land som möjligt. Och nu får vi höra att vi får ja, att de kan komma tillbaka och få sjukvård, ta hand om dem och sen är de bara åka ner och skära av huvudet igen. Jag sa ju flathet och det menar jag verkligen. Men du var inne på det här med skära av huvuden och, och, och så. Som ni vet och många vet och så använder ju ISIS sina propagandafilmer då när de har när de skär av huvudet på folk och de bränner folk levande. Och så. De använder ju det för att såklart skrämma människor till underkastelse. Men om vi ska spekulera lite här, då, vad, om, vad blir effekten av de här filmerna, tror ni, i långa loppet? Tror ni att det, det snarare kommer skapa mer ilska och, och ge, därav då, ge fler motattacker från allt fler länder eh, av de här extrema filmerna. Tyvärr har det hittills fått effekt att man att deras beteende har den här terrorn eh, eh, fått effekt men Mosul, att de flydde ju där var ju de i minoritet de här iskrigarna, men majoriteten av den här disorganiserade armén, de flydde ju äldre att råka ut för de här va? Samtidigt är det så att den här terror, den här, av olika slag, varje gång det händer någon terror så blir västerländska länder mer benägna att vika ner sig och backa ytterligare ett steg. Ja. Det, här, ja, det är det som är det är hemska, att terrorn faktiskt fungerar. Men alltså, ni har ju sett också det att de här filmerna som i förrigt är rent Hollywood-producerade alltså, mm. eh, att de, det blir ju värre och värre därför att nu har världen nästan vant sig vi ser hur de skär halsen av folk och därför kom den här levande bränningen och vad blir nästa steg jag läste en blogga som heter Mons Krabbe som är en säkerhetsexpert han skrev att ja, nu blir det snart polning Ja, det, det, är också en gammal, det. Ja. det är också en gammal fin tradition. Det är fruktansvärt väldigt hemskt. Det var ju bilder där också. just att, att Nu får jag ursäkta att jag uttrycker mig väldigt grovt här. Men det är ju faktiskt så det är. Att då en påle förs upp i anus eller vagina. Och ut genom vad var det, munnen eller axeln. Om jag inte minns fel. Ja det är inget att säga om en pål. Det har ju Nobelpristagaren... Ivo Andrik beskrivit i sin bok Bron över Drina. Ett förfärligt scen han beskriver där. Mm. Som känt för riktigt alltså. Ja, ja, det, stackars Jugoslavien, de levde under det här ottomanska oket i flera hundra år. Men, och det, de var ju som, som tredje klassens. Eh, Eh, Men eh, här häromdagen så såg jag eh, en film på när eh, ISIS åker igenom eh, någon stad där nere i Mellanöstern och de eh, har nya fina eh, egna polisbilar och allting och så vidare. Och så. Men så ser man ju att de har ju verkligen ett enormt stöd av lokalbefolkningen. De är ju jätteglada och håller fingret upp i luften och allt det här. Eh, frågan är då... Eh, vad ni tycker om det borde stora delen av Mellanöstern kännas som ett, vad ska vi säga, ett omöjligt uppdrag för de som är där och faktiskt vill sprida demokrati? Ja, delvis så länge man inte fattar vad det är frågan om. Man skulle ju stötta den syriska regimen istället för att göra tvärtom. Man har inte förstått någonting. Man är så enfaldig här uppe som man tror att alternativet till en diktatur är då västerländsk demokrati. Mm. Vi har vänner från som har släktingar i Syrien som säger ja, presidenten är visserligen en diktatur men han låter oss minoriteter leva i fred om vi inte bråkar och krånglar av oss. Men kommer islamisterna in då freden slut för oss fullständigt. Så blev det i Afghanistan, så blev det i Irak då skulle införa demokrati och så lät de ha sharia som konstitution och sharia, har vi varit överens om tidigare, det strider mot all demokrati. Alltså mm. de, det, är inte för, det är som olja av vatten, det är inte förenligt. Nej alltså det är ju väldigt sorgligt men heter vet då när arabiska våren bröt ut, och var ju liksom svenska journalister, de var ju lyriska och jojo, äntligen ska det bevisas att de är precis som vi de vill också ha demokrati, och jag minns att jag satt på Aftonbladet och jobbade som textredigerare då och tänkte, tyst min mun får du socker för jag visste ju från första början att det här kommer ju inte att leda till någonting positivt, du kan inte införa demokrati bland människor som, som, som tror på sharia, och Nej. som faktiskt Tror att du måste följa de lagar Som man då har bestämt Det är en jättelång process Vi fick inte heller demokrati i en handvändning Men här trodde alla Förstår sig på att tjofade rittan Bara vi blev av med de där så kallade Diktatorerna Och, och inte så kallade, utan De var ju diktatorer absolut och, och många var ganska gräsliga också Men alternativet blev ju ännu värre se på Egypten som liksom gick fullständigt ner sig under muslimska brödraskapet. Nu har de ju fått en något bättre president. Jag vet inte vad det kommer att sluta med men han kommer säkert också att bli mer eller mindre diktator därför att jag tror att det är det enda sättet så länge islam ser ut som det gör och inte får förändra. Så länge man håller fast vid att det är sharia och att koranen är exakt liksom, ord från lag, Då går det inte införa demokrati. Det är inte. omöjligt. Ja. Ja, jag har hört kristna från Irak som säger att de hade det bättre under Saddam än de som kom efteråt. Men Så är det. Men det är ju det att det går emot allt det vi tror på. För vi tror att alla människor vill ha demokrati och alla människor klarar av demokrati. Och då de blir det så fel i huvudet på svenskarna när de säger, ja men de är ju precis fin, lika fina som vi och det är klart de vill ha demokrati. Nej! Och om du går ut och frågar muslimer rent generellt i de här länderna vill du leva enligt sharia eller vill du ha liksom, människoskapade lagar med demokrati så jag tror, minst 90% skulle säga att de vill ha sharia. Men det är lika i England, i Tyskland. Det gjorde en undersökning i 14 tror var. Eller om det var det innan, I ett antal här, inklusive Sverige. En förvånansvärt stor andel av de som lever i de här länderna. De vill hellre ha sharia än, än landets lagar. Ja, ja, visst. Vi har ju skrivit om den undersökningen och det var ju mycket intressant. Jag tror de var på 60% av. Ja, ungefär så. De europeiska muslimerna säger att de föredrar sharia framför de här meningsskapade lagarna i västvärlden. Men det spelar inte heller någon roll. Det spelar ingen roll vad muslimer säger. Det spelar ingen roll vad deras säger. För att nej, de, Nej så tycker de inte. För det har svenska politiker och journalister bestämt. Mm. Men eh, jag tog ju upp här tidigare det här med frågan om eh, fler motattacker och, och det har ju skapat så Väldigt upprörda känslor Som sagt efter de här filmerna och så vidare Så att det talas ju mycket om eh, På internet och, och, och eh, så Om att de, man måste döda dem Helt enkelt, alla de här ISIS De är livsfarliga och så vidare eh, Och det är därför då de tänker det här med att eh, Ja att man kanske kan skrämma dem på det här viset att gå ut jättehårt eh, istället för, som vi pratade om innan det här, att dra sig tillbaka, att vi i västvärlden har en tendens att dra sig tillbaka men att man istället knuffar på jättehårt. Ja, men man får, man får, jag tycker att man ska hålla sig till krigets så alltså. Döda dem i strid, det är sin sak, men man ska aldrig döda krigsfångar. Så det får bala sig till, men de använder ju terrorn och det gör de ju av tradition. Det finns ju redan beskrivet i Koranen ett antal verser att skapa terror i deras hjärtan. Mm. Så det har varit en metod, en taktik eh, från eh, islams början från flytten till Medina kan man säga. Och att höra sådana så kallade statsledare som alltså bush och blära sig att man ska ha krig mot terrorn så gammal militär kan säga, att det är riktigt riktigt enfaldigt. För terror är en metod eller en taktik. Det är de som använder sig av metoden av taktiken som man ska bekämpa. Det är ungefär lika intelligent som att första världen, vi ska ha krig mot kulsprutan. Ja. <laughs> och glöm heller inte vad Osama Bin Laden sa så um, tydligt. Um, vi kommer att vinna för vi älskar döden mer än ni älskar livet. Så att, att hota med att döda dem, det är inget hot. För då kommer de till paradiset och det är, det är målet med deras liv. Alltså, det finns inget sätt att stoppa dem. Jag vet inte hur det skulle gå till. Nej, precis bara den här terroristen som intervjuades nyligen i... i... Uppta granskning så. Jag säger det, det var ju lättare förr, om man tänker tillbaka långt, långt bak i tiden när det var en armé med en viss färg på uniformen och en annan där. Och så skulle de döda vän och så var det klart. Fast, så brukar jag säga det var så, lite annorlunda då. Ja men fast så har aldrig islam fört krig. De Nej. har alltid fört den här typen av erövringskrig där det handlar om att sätta så mycket skräck som möjligt i människor att de underkastar sig eller stödar man dem. Så att, alltså, det, är inte, det är inget nytt problem, det är bara det är ett nytt problem i vår del av världen. Men så har Islam gjort ända sedan Mohammed på 60-talet. Och så kommer ja. de att fortsätta göra. Det enda vi möjligtvis kan göra är att försöka skydda oss själva och vårt sätt att leva. Och det kommer tyvärr att behöva innebära att vi Sätter stopp för muslimsk invandring Och sen kan man kanske inte skicka ut de som finns här För det finns ju naturligtvis människor som skulle bli väldigt glada Om islamiseringen av Sverige tog slut Som själva förtecknar sig som muslimer Men, men alltså, vi måste vara extremt noggranna med vilka vi släpper in För detta är ett hot mot oss hur ska vi skydda oss mot detta islamiska barbari? Det är som är den viktiga frågan. Men nu när du är inne på det här med, med Sverige så man tänker det här, det är ju en väldigt osäker framtid vi har då. Nu när vi vet som sagt att det växer upp terrorister här och, och det talas om hundratals och vi vet att det, det är ISIS-terrorister som kommer hit under skenet då, vad så kallade flyktingar då. Eh, och vi vet att Säpo har än så länge lyckats stoppa en del attacker här i Sverige. Men frågan är då hur länge dröjer det innan det smäller. Känner ni att vi väntar på det oundvikliga? Ja, det, det, är, det är snarare det är inte frågan fråga om om utan en fråga om när. Men det, det viktiga är ju att sprida kunskapen om att islam är inte bara en religion som vilken som helst utan det är en totalitär ideologi. Mm. Det är, det är än nazism och fascism eller kommunism. Eftersom det är en om vi tar bilden, det är alltså en, en Ideologi armerad med lite religion. Och den kombinationen, den dödlig cocktail. Ja, det är det. men om vi tar den sista frågan här, då som antagligen eh, finns i många människors huvuden: Att ISIS, de vill ju, som ni vet, lägga hela världen under sin kniv. Och om vi får spekulera då, finns det någon chans om eh, att de någon gång, om vi tittar framåt, finns det någon chans att de någon gång kommer, kommer faktiskt lyckas ta över? hela världen eller i all, alla fall då delar av världen. Ja, de kan säkert eh, lyckas om inte västvärlden och andra sätter ner fötterna. Ordentligt och fot och hårt. Mm. Det är som, ja, det... Eh, vad heter han, Valid Shobat sa. De förstår inte om man viker ner sig. Det tar de som en seger om vi viker ner Det enda de förstår och det är, är hårt motstånd. Mm. Ja, alltså tiden håller på att rinna ifrån oss. Men eh, jag tror inte att islam kommer att ta över världen. Jag tror att det kommer att bli fruktansvärda krig och vi kommer, att, vi kommer att behöva fly kanske många av oss. Men jag tror ändå att till sist så kommer motståndet mot dem att bli så starkt att vanliga människor ja, faktiskt tar saken i egna händer och att det blir ett kraftigt motstånd. Men jag vet, det vet man inte, det är ju en förhoppning. Men ja. många kommer att dö innan dess alltså. Ja, det här är en väldigt, ett väldigt hemskt program men väldigt intressant program som jag hoppas att många tar till sig allt det här. Dessa två jag skulle vilja kalla er veteraner. Jag känner mig som en pojkspoling här men, men som ni du, har delat mer av. Länsman, skulle man inte kunna uppmana lyssnarna att de skickar in frågor. Så, så skulle, alltså om det är någonting som de vill veta mer om eller någonting som vi inte kom in på som de har undrat över. Så kunde vi göra ett program till där vi svarar på lyssnarnas frågor. Ja, det vore jätteintressant. Infosnabba@rlm.nu. Det är bara att mejla era de, frågor. De, de, kan ju, de kan ju ta och läsa min bok också om Islam. Ja, jag tänkte att du skulle få göra reklam för den, berätta vad heter den och vad får, får man ta på den. Finns den i senaste min finns det som gratis e-bok den heter Islam underslöjan. slöjan. Och var, hittar och andra? Andra, var hittar man den? Var hittar man den? Den hittar man på nätet. alltså det bara googlar på islam under slöjan. Ja. Eller så kan man gå in på apislat och flera andra sajter som har den. Klickar man på den där så hittar man den. Och då skulle jag också vilja slå ett slag för... Eh boken Mohammeds flickor av eh, Lars eh, Hedegård min kollega. Det finns också skriver... på Lars. Ja det finns också som gratis e-bok och där om man är intresserad av kvinnans ställning inom islam, hur fruktansvärd den är så ska man läsa den boken. Man kommer inte att vara glad när man har läst den men man kommer att veta väldigt mycket mer. Mm. Håller helt med om det. Ja, men då är ju programmet tyvärr slut. Eller nästan slut. Och jag vill ju i vanlig ordning tacka dig Ingrid för att du var med. Tack så att jag fick vara med. Och så vill jag ju rikta ett extra stort jättetack till dig Bertil för att du var med. Och, och jag hoppas att du kan komma tillbaka igen då. Dels som man kanske kan göra om, om, om det kommer in frågor och så. Men jag skulle ju vilja göra ett program som handlar om den svenska militären. För det kan ju du minst sagt väldigt mycket om. Ja, det kan jag tänka mig så. Det var var... kul att vara med var kul. Eh, Och till er alla som har lyssnat Tack för att ni har gjort just det Och glöm inte att besöka oss på rlm.nu Om det nu råkar vara så att ni lyssnar någon annanstans Och glöm inte att dela programmet på sociala medier Eller att göra reklam på era hemsidor Och finns det någon där ute Som vill hjälpa till med driftkostnaderna för rlm.nu Så kan ni göra det på nummer 831-4742 I meddelande skriver ni Donera